Ten jsem tvůj syn, mé chancel Francie. Morský plot. Morský plot, vždycky nám přijde hod. Sekám rád, vařím rád jídlo z ryb. Nejdřív bác, hlava pryč, potom říjí z kosti ven, řeknu uj, a hned běží to líp. Morský plot, morský plot, hi, hi, hi ho, ho, ho, seknu jednou a hned z nich dvě jsou. Nejdřív je vypuchám, pak je na jak mám rád každou rybičku svou. Mám recept na chuť dokonalou, já klasickou techniku znám. Nejdřív bouchni ji paličkou malou, to tom jí půl, dělí, nařízí tam, a pak přidej tam sůl, neboť chutná to nám. Ale na jednoho jsem zapomněl. Sakrblů, chyběl bys na jedné z splíh míst, takový sladký šťavnatý krab. Už tě mám, to mám noc, z tebe teď bude sos, trochu mouky, nestoj jako chlad. Nacputě, nejsem zlý, mrtvé to nebolí, to ty si proto sneseš žár. Žádný brek, ani hněv, až tě dám na páne. mu na mí zbohem buď